Greba egunak oso azkarrak dira, eh, hor ikusten da mendoni behan eloitzunean eh, trein bat eh, ibiltzen dela bakarrik, eh, egunean zehak. Naiz eta enpresak esan egunetik eh, amarr inguru bakarrik eh, greban eh, direla trenbideetako langileak, ikusten eh, dugu mugimendua nahiko azkarra dela eta honi hon azkartzen ari dela gaur iduri Iuri du, zen goizeko lauetan hasigira uh, enpresaren sartzean egoten uh, eta sua pizten pixkat berotzeko eta giroa ere berotzeko eta uh, muggimenduan zinez uh, segitua da. Uh, Baionan behintzen ni Baionan bai nintzen uh, oso langile gutxi eta gehienak zuzendariak ziren lanean. Ordoan orra, uh, Mugimendua eskarbat, diantan azteko negoziaketetan ez a fizikaldatu. Bishindikatu ezeko utsidute Mugimendua, baina Mugimendua ez da apaldua. Ordoan uh, garen ezeko bideonean garela, sines. Grand courageu, nortre Président! Comela, il pose sa démission! Eh oui, grand courageu! Et vous, et vous, petits soldats, je dirai pas stupides, mais peut-être même pas conscients de ce qui est en train de se passer, Sans décoller, vous êtes en train de vous défendre, de défendre un mec comme ça.